Ejte si, ajte si, ajte si, fuck them! ma v sa tom či ako platte, yeah. bejom um sekundi, ja se la tvoja cruda, yeah. Dem. keba v rukách vaj taki spachdem A v hlásatom či ako platíme, on sa godí a celá tvoja krúda deje Maš pekko menajky o číňanky, celá tvoja krúz trieda jedu čajku Vysvetli pekka, ty si ten true, keď to znamená byť nechce nech sa byť true Maš pekko menajky o číňanky, celá tvoja krúz trieda jedu čajku. Vysvetli pekka, ty si ten true, keď to znamená byť nechce nech sa byť true Dneska izba ako puberťak, jemin nemá tu peka Kurva, na čo si to ulietáš, tvoj život stojí a našu teká Peter ja aj ty da vaš rokov v lokálnom bajsli Áno, ja chce byť aký, nemať keš, nemať nič, nemať koncertky Tvoja to bolenka, sú zlaté piesky, tvoja to bodelka nemá podvesky nosite plaky a ja holi brko, celý klub je prechádza krkom Tvoja home má polohubu práce, zatiaľ čo o láske Tvoja homa má plnú práce, zatiaľ čo píšeš texty o láske, láske. Brrrr, fuck damn, keď má v rukách majk taký splat, damn Papuha sa točí ako platne, bejom sekundy jazdiel a tvoja krv Brr kem ke ma v rukách majk, tak i splachnem papula sa toči ako platem veľom se kudie celá tvoja krúma dne Brrrr fuck them kem ma v rukách majk, tak i splachnem papula toči ako platem veľom se kudie celá tvoja krúma dne Brrrr keba vrúťa vajk taký spachtem vlas sa točí ako platne on se kodie, celá tvoja crew na den Máš fake ove Nike oči ňanky, celá tvoja crew strieda jednu čajku, by ti fake a si ten true keď to znamená byť true, nechcem byť true Máš fake ove Nike oči ňanky, celá tvoja crew strieda jednu čajku, by ti fake a ty si ten true keď to znamená byť true, nechcem true I big boss, big big boss Fez, potlýom je ich dosk kebujem ryby palim ako chili sos na maňku dokilim ako bili bro, so big boss Big big boss Fass, pod odiom je ich dos Keď bujem rili, palimakom, sos Na majto dokýli makom bro